16 de 3 de 2017. Agora ele um trinco. a nova aquisição aí muito cantador vamos ver na cruz de ferro